اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اين يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. آتاها ام وهبسطوا اليكم ايديهم ايديهم ولسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون مخي الله جل جلاله دو کافران و د دو او د داوت کولو او دو محبت نو کولو مسلا زکر گلا او بیای داغی دو پارا وجه بیان کلی نو یو وجه داغی بیان شیوا چه کد کفرو بی ما جاکو من الحب یو وجه دادا چه تاسو تا کم دین راغل د دی پا آغی بانده کفر کهی. بیا دویما وجه دازی کرکلا چه اس تاسو پیغمبریم د وطن اوخ کلی دی. آو دارنگی تاسویم دا خپل وطن اوخ کلیه چه مکده مدینی تا میجرت کلی دی. نن دی ایت کې دریم او سلورم او پنزم او شپږم او ذکرږي چې کو فارو سره عداوت وکړ دي او دی ایت کې امتیزيده په عداوت باندې جدي استاد دشمنان دی د محبت لایق نه دي د دشمنه لایق دي دوا وجه او بل وجه بیانې چی این یز کفوکم یکونو لکم آداء کچری دی امومی تازو لرا پتازو بانده گریبت راشی کمزوری کمزورشی او پتازو زوراورشی نو یکونو لکم آداء شی بدی د پستازو ده پاراد دشمنان ولی ده دی پزلکی تازو سن آداءوت دی لهذا د کافرانو سرستاسه محبت تاسو ته تا اس په دې نظر کې ذکر دي پزلون کې تاسو ته تا پټ عداوت بروتې سر ټیم چې مکمل او شوا ندی بس دشمنانی بیا سلورم وجه ذکر کې يفستو الیکم ایدیهم دیب بیا وګدئ تاسو تخپل لا سنا د کتلولو د پاه د وخلو د پاره پا پا او د کیت کولو دپارره نودا لورم ووجه د جی بیا ستاسوو په لو میله نه کوي ستاازو په کې کولو ایله نه کوي اوداررنګې ستاو په وخلو باې ایله نه بیا پځمه ووجهوهلس نه ته همبیڅو. او دوی به وګدي کې دا خپل جبه به سوې په کنزلو سره او په بدو رد ویلو سره نو دا پینځم واجد چې بیا د جبه په ضرر باندې تاسو سو باندې ال نه گئی او بیاش پغم او وجه ذکر کئ چې وو لو تک فرون دغه خو خوخیو تمنا کې د دې ک چې لاو تکفورونه کاش چې تاسوم کفر وکې د ایمان نه او کافران شول نو داس پغ وجري چې داس پغ وجې تکازا کوي چې دې زړه تاسو محبت نه کوي او عداوت و زړه سادل بګار دی او بیا مزید تنبيه ور کوي مؤمنانو ته نہ اخرت متعلق ز دین نقصانات ذکر کی کچرے تاسو د کافر اولاد سره کافر ورشتہدارو سره لا غیری تعلق اوسات ہے او د مومنان رازونه وتور ک نو ذا فائدہ ندر کی تاسو لن تنفعکم ارحامکم تاسو تپید ندر کی اررح و کوم ستاسو غ رشته مسلمانانو کوې چې د کاافانو سره ديوه اولادو کوم نهستاسو هغه کافر اولاد تاسو تپده در کولی شي الب ته اوټدي سره دشمنې تاسو ت پایه در کوي دی سره محبت تاسو ت پایه نه دررکي بلکې دی سره دشمنې او عداوت ساتل کافر رشتهدارو سره. او کافر اولاد لا سره دشمنی ساتل تاسو ته تا پایه هغه دررکي یو ملقییا معس پایده در کې پرځ دقییا قیامت دیول یف لوب نه جداوال جداالې براوی الله جلله جلال ہو ستاسو او دد مسکې به تقو انصاب یعنی ستاسو د نسبونه به الله جلله جلال ہو کټکې نو بل, بل زيكي راضي الله جلال جلالهو برمي فايزانو في خف السور فلا انساب بيناهم يوم اذين ولا يتسالون هر کل چش پيلاكي پوك والشينو ددي دا رشته بيادا ختم خبر زيان دالا النبية دي دا يوم التپوس كي رشته ام دا زوية دي نا يوم يفر المرء من أخي درور نبا مندوي وابي دفلار نبا مندوي او دا رنګې د کبیلی نه او فاصللهحللتې وي چې کمې کلی دي ته ځ ورکی دا سې جهننم کې د ځان د بهچو د پې د پارم ورکي او د دی نه به منډم وخې کاغ نو یو بل نه بهدار تدار هغه تختي نو یو معنا د یف سلووب نه ی فصله اوجدواې را وتلل په غانصابو کې او د کافر نه سبب هغه ه پیداده یو بلته نهور کې البته نه سب د معمنانو چې نو د هغې چې ایمان وي د پلاره د زوي دښ او د خاونوي د مور او د فللاروي دد ایمان وي نو یو بلته پای ووررکې. زه کالته و اجتمسیپارره کې تیر شو وال الذي نه آمنووت بهات هم ذوریتته او دا رنګ یې سلیری شتمه تفصیل تیر شو چې کوم هر سر پرستی دی او ار شو چې کړه نه یې دواګانې کړي دمو مینانو چې کوم تو به واستغفار کوي او دعا کوي ربانا دخلهم جنات عدن اللتی واتهم ومن صلح من ابائهم وزواجهم وزریاتهم یا الله دیوم جناتونو ته داخل کړي د دی بلاران د دی بیبیانې نو اغیت ہم دعا گانے کہ یا اللہ دیوم ورسرہ داخل کی نو بہرحال د مومن نصب سناسو د قریب انسان د متقرب ال الله انسان چی کم اللہ تنیز دے دا اغا نصب مفید دے پشر د ایمان چی آغا چاہتا پیداور کئی چیزوی ہے او خز اغا مومنی کا عامالی کمزوری پیداور کئی او دا کافر نصب بارکی داغی بارکی دغا ناییتون دی فلا انصاب بینهم یوم یفر المرء من اخیهی او دارنگی دا آیات یفصلو بینهم یوم القیامة او دوی ممانا ده یفصلو بینهم یوم القیامة اگر دا چی اللہ بجودا والی رولی فمز استاسو کی او دادی کې عملن بینکم و بینهم عملن انتم فی الجنہ و هم پی النار عملی دور با الله جدائی را ولي مؤمنان تاسو چې د کافرانو سره دښمنی در تاسو جنت کې او اغي با الله جل جلاله ور ډولي نو دا عملي په سلام شو يفصل بينكم عملي په سلام او کې پمز تاسو کې تاسو د کافر اولاد او رشتہدارو کې اغي با جهنم تلال شي او تاسو به جنت تلال شي والله بما تعملون او الله جلله جلال هو پاغ سبانې چې تاسو عمل کې بیر لدون کې دی قدکان لکوم اوتون حسنتون في ابراهhimم او الذي اذ قالوا لقومیم دی نه الله جلله جلال د براهیملیصلات د سلام چون کې مخکې د کاپر سره د برت نو الله جلال جلاله ترغیب ورکی مؤمنانو ته تنبیه ورکی خصوصا چا چاسره چې کافر سره تعلق او محبت ساتي نو الله جل جلاله فرمایي چې ابراهيم عليه الصلاة والسلام پر سي اقتداء وکي ګور سرنګ ابراهيم عليه الصلاة والسلام اذ کو داغ ملګري مومنان چې سرنګ اغې د کافرانو نبرات اختیار کو دا غی نه کو نو تاسو مداصم داس یو کې ابراهیم علیه السلام په سي اقتداو کې زکه زمونږ د دینم ديني ابراهیم دی الله پرمحي کده کان لکم تحقیق سرشتد استاسو د پرا اوسوۃ حسنۃ خیس تنمونه فی ابراهیم د ابراهیم علیه السلام فقول او فیل کې والذین معه او د هغه مؤمنانو کې معه جده هغه سره او د هغه ملګریو ابراهيم عليه السلام صفا برات کولو ور پسیر رواني خو او اسوه حسنه سه نو او اسوه حسنه اغه خصپتوي یا بلکی یا بد صفتوي دا اغه اقتدا کول په اغه حالت باندې اغه پسې چليدل دته اسوه ویل کیږي اسوه په بد صفت کې یو کس پلان بل پسې رواني دیتم اسووي او په حساب پکې رواني نودیتم اوسوي اقتدا بل غیر په صفته کبيحه او حسره د دې وجه الله جل جلاله واسره صفت ذکر کو حسنه خسته نمونده زګ د ابراهيم عليه السلام عمل او اقوال هغه بهترینو د دې وجه الله پر مل اسوه حسن اذ قال لقومهم باغه وکي چې او اي خپل کوم تا ابراهيم عليه السلام او دا ملګرو ان براءو منکو مونږ بريو بيزار يو د تاسو نه تاسو سره زمونږ هیڅ تعلق نشته و مم ما دا غبوتانو نم بيزار يو برات کو تعبودون من دون الله چې تاسو عبادت کوي ما seva الله تعالی نه کفرنا بكم مونږ انکار کو ستاسو درشت تاسو نه تاسو د رښت دارانه تاسو سره زمونږ هیڅ قسمه تعلق نشته کفرنا بكم انكرناكم ستاز نه اینکار کو و بدا بیننا و بینکم العداوه او ظاهر د کلم کلا كل ایس خفاو پرده نشتا مداحنت نشتا ایس پالیسی نشتا کارت و زمانگ استاسو پمسکی العداوت والبعضاو ابدا ها عداوت ته و بغضو ندی نو عداوت د زد ده صداکت ته صداکت وی دوستانه تا ده دوستانه زد عداوت ته او دا رنگی بغضا دا دی محبت یو محبت یو عداوت ته نمانا دا شو تاسو کافران یه تاسو سره عداوت محبت نشتا او تاسو سره عداوت ته د دا ملگر نشتا کلم کلم کلم ابراهیم علیه صلات و سلام و داغ ملگرو کافرانو تا دا خبر کردواد الله تلا د نبی له صلوات و سلام امه تم دا خبره کی چې کلم کلا د کافرانو نه براتو کې حتا تؤمنو یعنی دا د وړه مستمرانی ایت استمرانی الی ایمان دا بوز او عداوت به زمونږه تاسوس سره تر اغی پوری زکه ایمان ځان لشه دې دوه قومي نظر ایمان والے ځان ل خلق دې کفر والے ځان ل خلق دې دا بلکل ایمان ځان ل بارډر دې اذن لشد دديده کوفر سره است تعلق نشتا کافر زن لا يوم ملت ایمان زن لا يوم ملت حتى تؤمن بالله وحده تر دې چې تاسو ایمان راळे په الله تعالی باندې یکتا یوازې الا قول ابراهيم ل ابي الله پرمحي است د پارا وځوي حسنشت پېبراهيم عليه السلام کې هو یو خبره کې به اغه به سي اقتداء نکوي ابراهيم عليه السلام څخه ابراهيم عليه السلام خپل کافر بلار استغفار کړه الا قول ابراهيم لابهي مگر په اغه خبره کې اقتداء نشتا چې ابراهيم عليه السلام خپل بلار طويلي واستغفرا لك وما املك لك من الله من شيء ازما پلا راز بستا له پر د الله نه بخنه غواړم او علاوه د استغفار نزد د اس شي مالک نیم د الله جل جلاله ترپا نو ویدو ابراہیم عليه السلام استغفر لربب انه کان بی حفیه سوره مریم کې اغه تر شوش پا لسمه سیاره کې او بهرال ابراہیم عليه السلام تا پتن وچدا ازلي دشمن د الله جل جلاله ورې او دد ایمان هم په قسمت کې نشتا او ابراه ال اسلام تهرکې الله بلې پر م پهلممه طب نه له ان هو عدوول الله تبره امین براه اسلام ته چې پتهول کې د چې زما پلارم د الله دشمن دی دا کافر دی او کافر بمېږي ابرایم و السلام تو سلام د خپل پلار نمبرات اختیار کو او دغې برتو کوو ما الله پر می دغ په دی کول کې ستاو د پر اقتده نشته ربنا عليك توکلنا اے رب زمونگا عليك توکلنا دعا تعلیم کئ چہ دعا بموال ربنا اے رب زمونگا عليك توکلنا مون پتا باندي اعتماد کو کافر اس نشی کوله توکل زمون پتا دے و الیک انا بنا او خاص تا ته هر حالاتو کی توجو کو تا ته عنابت کو تا ته رجوع کو او خاص تا یاله المصیر ا هغه زمونږ واپسی ده ای کافو کوم ک چریومې تازو ل را ده کاافران یا کونو لکوم وایا بسوتو الایکوم دای بوغد کی تاسو ته هم لا سن خپل د پاره د والو د کیت کولو وال سناتهم اوجب خپل پکنز لو بسوې پکنز لو پکنز لو سرا او پیغ جنو لو سرا وا وَدُّو اودِي خَهَي لَك تَ تك لَو تَكْفُرُونَ كَاشْتَاسُ كُپُرُ كَي لَن تَنفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ اِرگِس پَیدَل نشي در کوله تاسو ته مؤمنانو د دې رشتدارو او اولادكم ارحامكم رشتداري ستاسو د کافرانو سره و اولادكم اولاد ستاسو د دې نستاسو نس د کافر اولاد یوم القیامت پر ازد قیامت باندی یفصیلو بینکم جدا والی بالارا ولی استاسو مسکی یا یفصیلو بینکم پیسل بوکی اللہ تعالی عملی پیسل مستاسو کی واللہو بی ما تعملون واللہ تعالی پانس چی عمل کوی بصیر لیدون کدی قد کانت لکم تاکی کس رشتر استاسو دا پارا اسوات حسنت بیتر نمونا فی ابراهیم απε ابراهیم علیہ السلام کې یل فکولوا فی لا کی والذین وکسان ما حچدا سرو د مؤمنانو نا اذ قالوا باغو کی یو غیلی قوم مخبل قوم تا انا براء منکم وزاریو من بیزاری اختیار ویلاند برات قوم منکم دتا سنا و مما دغ بوتان من دو چې تاسو عبادت کوئ ما سیوا کفر نه بكم مونږین کار کوستا اسونا است عز ورشتینا وبدا بیننا وبينکم او ظاهر شو د زمون مس که او استاذ استاذ بیننا په مزه مونږ کې وبینکم او مستاز کې الادت او دشمنی والبا او کینه او بوزنا الله تعالی باندې وحده یوازې ایلا قول ابراهیم مگر نکول دی ابراهیم علیه سلام لی ابی ایپ لار خپلتا لاستا فرن لکا چخام حاز ببخن وارم لکا استاد پار ایپ لار وما ام لکو لکاوز مالک نیم استاد پار ایپ لار من اللہی من شید دازاب دا اللہ تعالینا من شید سشید ربنا ای فالون کی ازمونگا علیک خواستا باندی توکل ايه تمادو بروس ساتو مونگا ويله کاو خاصتا تا نبنام مونګ روجو کو ويله کاو وافسدا الحمد لله رب <الحمد> العالمين تقبل <تقید> والصلاه والسلام على رسوله محمد واله اجمعين اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن احتر اللهم زینا بزین ال Emmanuel و جعلنا هدد بن محلیين اللهم جعلنا اتاہ للخیر معلاکا للشر ولا تجعلنا اتاہ للشر ومعلاکا للخیر اللہ کریم احنا ترازیش اللہ ذا نصیب کی اللہ سعد عفد فرعہ لأن نصیب کی اللہ ابراہیم علیہ السلام ایکتدار رہ نصیب کی ابراہیم علیہ السلام لڈرگ و امیان سال ازموا حشر نصیب کی اللہ کریم احنا فورا دوechی بڑڑیو رئین یو یا خیر خاتمه زمو په <ساة> ایمان کې یا الله مرګ داس وخت کې راول چې زمو ناراضي یا الله فضل رضا نصیب وګړي چې قبر کې مرضیه خیرت کې مستامه ته تدریږي یا الله تعالی دې یا الله زمو نصادر رضا ول عامل واخلي یا الله ترحم وکړي سمره مکه دیان له زمو فاصوی لري محل له ته بخنو کې یا الله کریم او مغفرت نصیب کې درجات عالیه بولن کې یا الله زمو درس او مناتورسه یا الله دې زمو